Félni itt a pulpitusan, egy nagy, nagy asztalt képzeltem magam el, amikor készültem, és nem minden jegyzetem fér el, de megpróbálok elférni. Jakab levelében megyünk tovább, hogy mindenki nyissa ki a, a Bibliáját. Jakab, Tomó, ez nagyon vízhangzik itt. Hátrább menjek. A jakab második része, 14. versénél, itt fogjuk folytatni. Mikor készültem, nagyon örültem, hogy annyira egyszerű és nyilvánvaló ez a rész, ami így előttem áll, és örültem, hogy nem, nem valami nehezebb jutott. Így Isten megmutatta, hogy azért nem olyan könnyű ez. Tehát így nagyon-nagyon nyilvánvaló, nagyon egyértelmű, nagyon jól érthető. Az a rész, amin ma keresztül megyünk. És ezt képest így, nem tudom, Isten így, így belehelyezett ilyen nehéz dolgokat a szívembe, és így, így alig bírtam valahogy így átmásni ezen az egészen, és, és megérteni mindazt, amit ő, amit ő mondani szeretne ma. És azt hiszem, talán nem az értéssel volt a gond, hanem, hanem velem, hogy így ezt én meg tudjam érteni. Igazából nem csak az, hogy elolvasom, és ha, persze így van, így van, így van, és nem megyünk a mélyére. De én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy így belevitt a mélyébennek, és, és így tanított ezáltal. Ugye azt gondolom, minden, minden egyes tanításnál az a legfontosabb, hogy legalább a tanító megtanulja mindezt, amit Isten akar mondani, és aztán csak el kell mondani az egészet, és ebből tud a gyülekezet is épülni. Kicsit másabb ez a rész talán, mint az eddigiek. Azt tudjuk róla Jakab leverélőn, hogy eléggé gyakorlatias, hiszen körülbelül minden második vers egy parancsolatot, egy, egy utasítást tartalmaz. Hogy Innen nézve ez egy elég gyakorlatias vers. Azt is tudjuk, hogy ez a gyülekezetekhez szól, olyan, olyan emberekhez, vagy akik, akik már hitben járnak, vagy akik ismerik Istent. De mielőtt elkezdenénk, ezt én felolvasom az egész mai igeversünket,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 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hitáltan. és ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Drága Atyám, én, én azért imádkozom, hogy, hogy legyél ma itt közöttünk, és. És a Te igédet tudjam szólni, minél kevesebbet tudjak magamból adni, és, és minél többet Te belőled. Kérlek, Uram, hogy, hogy adj nyitott szíveket, és adj nyitott füleket, hogy, hogy mindenki meg tudja van érteni a Te akaratodat. És kérlek, Uram, hogy hagyj legyek jó szócsöved alázatosan a Te dicsőségedre, Jézus nevében. Amen. Láttam egy jó plakátot, miközben. Nem, nem miközben idejöttem, hanem az elmúlt hetekben. Egy másik gyülekezetnek a, nem tudom, tán, adománygyűjtő plakátja az van, hogy a hit cselekszik. Most feltettem ezt a kérdést a mai napra, hogy a hit cselekszik. Kezdjük ezzel, hogy ez, én azt gondolom, hogy ennek a résznek a legfőbb kérdése, amit feltehetünk. És akkor most megnézzük versről versre, jobban kibontva az egészen. A 14. verset olvasom. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt, üdvözítheti -e őt egyedül a hit? Itt több kérdés is felmerül. Először is, hogy milyen hitről beszél Jakab. Ezen érdemes elgondolkodni. Mert ugye a hitünket sok mindenbe vethetjük. Jakab is itt nem arról a hitről beszél, amiről ami, ami egyedül üdvözíthet a Krisztusba vetett hit, hanem bármilyen hitről. Ugye azt mondja, hogy az emberek, vagy én gondolom, hogy az emberek sok mindenben hisznek, meg sok mindenben hihetünk is, én is nagyon sok mindenben hittem. Ezeket szerintem nem kellene most felsorolnom, de, de mindenfélében tudunk hinni. Tudunk hinni a pénzhatalmában, tudunk hinni a saját erőnkben, tudunk hinni, nem tudom, buthában, akármiben. És, és ha ezekbe helyezzük a hitünket, akkor ugye nem jó helyen van, ez az egyik. A másik az, hogy azzal, hogy csak beszélünk, azt mondja Jakab, hogy ha valaki azt mondja, hogy van hite, azzal, hogy mondjuk, azzal nem fog történni semmi, mert azzal nem bizonyítjuk a hitünket, csak bizonygatjuk. Tehát mondjuk azt, hogy én ebben hiszek most. Ennek semmilyen bizonyítékát nem tudom adni, ha csak beszélek róla, egyedül azt, hogy beszélek róla, ami, ami nem bizonyíték, mondom, csak bizonygatás. Ellenben, hogyha cselekedjük azt, amiben hiszünk, bármi is legyen az, most akármilyen példát is hozhatnék, akkor ugye abból látszik, amiben hiszünk. És, tehát minden cselekedetünk, amit megteszünk, az arról beszél, amiben hiszünk, bármit is mondunk. Tehát hiába... Mondom én azt, mindjárt lapoznom kell. Például itt egy, egy eléggé világi példa. Például azt mondom, hogy én nem azért veszek lottót, hogy nyerjek, de megveszem. Tehát, tulajdonképpen a cselekedetem ennek pont az ellenkezőjét bizonyítja, mert én elhiszem, hogy azon nyerni fogok, ezért megveszem. Ha nem hinném el, eszem ágába se lenne arra pénzt költeni. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy ha ezt tesszük, hiába mondjuk azt, hogy nem, nem, nem. Hát csak azért, mert megszoktam, csak talán, vagy hátha a játék, nem, akkor mi elhisszük, hogy ezen fogunk nyerni. Ez, ez, ez bizonyítja legalábbis a cselekedetünk. Aztán ugye itt van a másik kérdés, ami ebből a, az első versből felmerülhet, hogy ugye üdvözíthet-e egyedül a hit. Ez az eredeti görögben nemleges választ vár, és azt, azt, azt, erre a kérdésre azt lehetne válaszolni, hogy nem. Ennek némileg azért ugye ellentmond az efézusi levél, amit Pál Apostol írt a második rész, nyolcadik verse. Ha megtalálom, ha nem, akkor csak elmondom. Hiszen kegyelemből van ügvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát ugye nem cselekedetekből kapjuk a hitet, az, hogy üdvözíthete, itt az ember elgondolkodik azért rajta, de visszagondolva a korábbiakra, hogyha nem azt teszem, amiben hiszek, akkor valószínűleg nem abban hiszek, hanem inkább abban, amit cselekszem. De hogy egy kicsi ellentmondást így, így az igéből hozzak erre, hogy üdvözíthete egyedül a hit, ott van például, mikor Krisztus keresztre feszítették a lator, aki mellette függött a, a másik kereszten. Ezt fel is olvasnám Lukács evangéliumának 23. részéből, a 39-től 43. versig. Sokkal jobban jártam volna, ha bejelölöm. Mert akkor nem kéne ennyit lapozgatni. Szóval, a megfeszített gonosz közül, az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus. Menj meg magad és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Isten? Hiszen te is ugyanolyan ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Én úgy látom, hogy... Ennek a, a bűnös embernek, aki ott függött Krisztus mellett a kereszten, ugyan nem voltak cselekedetei a hite mellé, mert nem volt ideje rá. Bár azt így csak következtetni tudjuk, hogyha lett volna ideje, és mégsem hal meg azonnal, hogy lettek-e volna a hitének cselekedetei, de azt látjuk, hogy mivel Krisztussal lesz a paradicsomban még aznap, ezért ő hitre jutott. De más példát én nem nagyon találtam az igében, ahol a hitnek, nincs bizonyítéka, csak egyszerűen hit, és meghalt. És azt gondolom, hogy ez, ez manapság sem változik nagyon, mert vannak sokan, akik a halálos ágyukon hitre jutnak, nem lesz cselekedetük arra, hogy, hogy, hogy bizonyítsák a hitüket, és ezt egyedül ő, és Isten fogja tudni, hogy, hogy valóban a paradicsomba kerül-e, vagy a pokolba. Tehát ez, ez, azt gondolom, hogy nekünk, akik életben vagyunk és látunk embereket néha meghalni, nekünk nehezebb. És. és ja, szóval nekünk ebben azt hiszem nehezebb. Mm. Szóval, itt Jakab azért... Én azt gondolom, ebben az első versben, amit most meg ellapoztam, azt próbálja kárhoztatni, nem a, nem a hitet, hanem a hittel való hamis dicsekedés próbálja, kárhoztatja leginkább. Tehát azt, hogy én mondom, hogy van hitem, de, de nem cselekszem, akkor vajon tényleg van-e hitem? De erre még majd visszatérünk. A folytatásban erre hoz.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 Mondani nagyon könnyű azt, hogy jó, egyé sokat, lakjál jól érezd jól magad. Tudom, hogy nincs rá pénzed, nincs kajád. Nekem van, de nem adok. Csak mondom, hogy legyen így, és akkor, akkor nagyon, nagyon, nagyon meg tudom veregetni a saját vállamat, hogy milyen kegyes voltam, hogy mondtam, hogy jól, menj el békességgel, legyél jól. Volt egy ilyen, ha jól tudom, zsidó köszöntés is, ami csak erről szólt, hogy menjetek el békességgel, és de semmilyen cselekedet nem áll mögötte, ez csak egy mondás, hogy menjetek, és ezzel, ezzel, ezzel jó lesz nektek, de nem teszünk érte semmit. Ez egy példa, de van, van még egyébként néhány ilyen ö, naturális példám, valahogy így szeretem a, a természetet, meg így nem is tudom. Például, ha, ha én azt hiszem, hogy, hogy lesz gyerekem, de nem vagyok együtt a feleségemmel, akkor ugye mire való a hitem? Mert abból, abból valószínűleg nem lesz gyerek. Tehát, az, hogy, az, hogy hiszem, hogy lesz egy gyerekem, mert Isten mutatta, mert azt gondolom, mert most attól, hogy honnan gondolom, ettől tekintsünk el. De egyáltalán nem élek szexuális életet, akkor valószínűleg nem lesz. Tehát ha nincs cselekedetem, akkor ennek nem lesz gyümölcse. Ezzel ahol ugye volt egy kivétel a történelmem során, vagy az idők során, ugye Mária, aki nem volt együtt a férjével, hitt az Úrnak, és mégis ugye, ebből kifolyólag lett gyereke, aki ugye a Krisztus. De részemre a történetben nem, nem, ez, a, nem ez a nagyobbik hit, mint férfi. Ha megnézzük Józsefet, ugye jön a, a mennyasszonya, és közli, hogy hát gyerekem lesz a Szentlélektől, nem tudom, hogy, hogy mi férfiak, hogy hányan hittük volna ezt el. Nem elsőre, úgy egyáltalán. Hogy, hogy azért soha nem történt ilyen, meg azóta se. Ez egyetlen egy eset az egész emberiség történetében, vagy, vagy nem is tudom, hogy így Ádámtól kezdve, hogy, hogy valakinek a Szentlélektől lesz egy utóda, aki ugye mi megváltunk. De, mint férfi, ezt azért beláthatjuk, hogy elég nehéz elhinni, hogy oké, okay, Figyelj, akkor ez most nem tőled van, az úrtól van, várjunk, és akkor, akkor ez így jó lesz. Hát József se hitte el elsőre, de az úr neki is megmutatta, hogy, hogy ez valóban tőlem van, és József a hite szerint cselekedett, és nem elküldte Máriát, hanem feleségül vette, és utána a felesége volt. Tehát ő benne is a... a a hitét követte a cselekedete, tehát anélkül, oké, okay, oké, okay, elhiszem, de ha mindent hagyott volna annyiban, akkor valószínűleg Mária úgymond egy zabi gyereket szült volna, ami nem biztos, hogy jó lett volna. De az úr ezt nem engedte, és, és Józsefben ott volt az a hit, ami, ami munkálta a cselekedeteit. Itt egy még érdekesebb, ezt pont a Zsoltinak akartam mondani, mert ő ilyen nagyon földművelő ember, de majd meghallgatja. Hogyha elhiszed, hogy az idén jó, jó időjárás várható, mindenki azt mondja, hogy nagy termés hozam, minden nagyon jó lesz az idén, de nem mész el vetni. Akkor elhiszed az egészet, várod a nagy gyümölcsöket, de nem mész el és nem veted el azt a magot, amiből mindez majd ki fog kelni, akkor a cselekedeted nem követte azt, amiben hittél, és nem fog gyümölcsöt hozni. Egyébként pedig ugyanezt a, nagyjából fel is teszi ezt a feltételezést, hogy nem is tudom, mert nem kérdésként mondja Jakaba a 17. versben, ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek halott önmagában. Tehát azt mondja, hogy a tettek nélküli hit az értéktelen nem látható és nem is működik. Az olyan, hogy egy nagyszerű dolgokat tudunk elmondani egy halottról, aki mondjuk tegyük fel, hogy fel kellene támadnia, de ha nincs életjelen, nincs pulzusa, nem dobog a szíve, nem tudom, nem pislog, akármi, akkor az csak egy halott marad. Nem fog vele történni semmi. Tehát a hitünket visszatérve még az elejére, azzal bizonyítani, hogy mondjuk, hogy van, azzal nem lehet. Ö Egyébként Krisztus is a cselekedetekre hív minket. Azt mondta Jézus a Máté 5. részének 14-től 16. versében a hegyi beszédben, hogy ugye ti vagytok a világ világossága nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket, cselekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát Krisztus sem azt mondja, hogy higgyél bennem, és utána ne csinálj semmit, hanem igenis hiszel bennem, akkor te az a világosság, amely a világ felé fog világítani, és ez azzal, hogy elbújunk, vagy nem tesszük azt, ami, amire ő hív, azzal, azzal nem az ő akaratát tesszük, és valójában talán el sem hisszük azt, amire Krisztus hív minket. De ebben megy tovább Jakab is. Kihívó kérdést fesz fel valakinek, aki mint ugye, bárki is lehet, akár azokban a korai gyülekezetekben, akiknek a levelet írta, akár közülünk is. Hát mindenki döntse majd el, hogy kinek szól a kérdés, vagy képzelje csak el, hogy, hogy ez így mennyire provokatív.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 Szóval itt felhívja azt a valakit, aki akár mondjuk én is lehetnék, vagy bármelyikünk, hogy mutassa meg a hitet a cselekedetei nélkül. Vagyis hát többféle értelmezése is felmerülhet, akárhonnan vizsgáljuk ezt a, ezt a két mondatot. Tehát felhív, hogy egyrészt provokatívan, hogy mutass meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, ami kvázi lehetetlen, tehát mint az is mondtam. Azzal, hogy mondom, nem bizonyítom, hogy van. Azzal, hogy teszem, azzal tudom bizonyítani. A másik dolog, hogy ha neked van hited, nekem meg cselekedeteim, ezt nem én mondom, ezt ha valaki mondja, ez ugye kb. Úgy, úgy értelmezhető, mintha Jakabnak, egy hívőnek, egy, nem tudom, egy, bocs, egy vezetőnek szólna, Ő a cselekedete alapján majd meg fogja mutatni, hogy ő miben hisz. Ez nyilván ez igaz, tehát ezt nem lehet máshogy. Nem biztos, hogy a jó hitet mutatja meg ebből, de meg tudja mutatni a cselekedetei alapján mindazt, amiben hisz, hiszen amiben hiszek, azt cselekszem, és nem nagyon tudok máshogy. Tehát mindegy, hogy miről beszél a szám, amiben valójában hiszek, a cselekedeteim. Azt fogják elősegíteni. Ha én azt hiszem, hogy, hogy mindenből pénzt tudok keresni, akkor megyek és csinálom, hogy mindenből pénzt tudjak keresni. Ha azt hiszem, hogy saját magamat mindenki elé kell helyeznem, akkor nyilván ezt fogom, tehát abban hiszek, hogy én mindenkinél jobb vagyok, akkor, akkor így is fogok cselekedni. Ha Krisztusban hiszek, akkor az ő akaratát fogom cselekedni. És ha azt gondolom, hogy Krisztusban hiszek, és mégsem cselekszem, hogy senkinek kárhoztassa magát, Pál Apostol rómaiakhoz írt levelében azért írja Pál, hogy inkább olvasom. Abban jobb vagyok. A hetedik rész tizennegyedik versétől ugye azt mondja, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűllök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem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 Nyilván akarjuk tenni a jót, de mi akaratból nem tudjuk a jót tenni. Tehát az, hogy én akarom csinálni, az, az nem fog arra vezetni, hogy tegyem is a jót. És az Efézusiakhoz írt levélben is írja Pál, a második rész, tizedik versében, hogy mi is az, amit inkább tennünk kell mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát nem nekünk kell akarni a jó cselekedeteket tenni, hanem Isten elkészítette ezeket számunkra, és ebbe csak bele kell lépnünk. Tehát nyilván a testünk alkalmatlan a bűn miatt arra, hogy ezeket magunktól tegyük. Ezek Isten által elkészített cselekedetek, amikben ha járunk, akkor valóban tudjuk azt cselekedni, amiről a hitünk szól. Aztán folytatja Jakab a huszadik versen, ami egy kérdés. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Tehát itt, itt újra előhozza azt, hogy ha, ha nem teszed, amiben hiszel, tulajdonképpen bármi is legyen az, akkor nem, nem fogom elhinni, és te pedig nem hiszel abban. Tehát én, én próbáltam visszagondolni az életem korábbi részére, hogy volt-e olyan, hogy, hogy nem azt tettem, amiben hiszek, még, még ha szájjal mást is mondtam, de próbálkozunk szerintem azért néha ki, ki ritkábban, ki gyakrabban azzal, hogy ne azt tegyük, amiben hiszünk, hanem így jó megmondták, hogy ezt kell csinálni, akkor teszem. De, de én úgy emlékszem a saját életem, hogy ezeknek soha nem volt se öröm tenni, se nem volt gyümölcse. Csak tette az ember, amit, amit mondtak, és nem azt, amiben hittem. Tehát így azért el tudom képzelni a, a, az életünkben, hogy, hogy előfordulat olyan, hogy, hogy a hitünk ellen kellene cselekedni, bár ezt nem, nem javaslom senkinek szerintem, mert Mondom, ez nem jó, nem szolgálja az épülésünket, és nem szolgálhatja más épülését sem. Hogyha akármiben is hiszünk, tehát itt most ne a Krisztusba vetett hitről beszélek, hanem bármilyen hitről, amiben hiszel az életed során. Mert számunkra a legfontosabb az, hogy, hogy a hitünket Krisztusba vessük, és erről, erről tegyünk bizonyságot a cselekedeteinkkel. Aztán hoz itt még Jakab néhány érdekes dolgot Ábrahámról, meg Ráhábról, úgyhogy először a 21-24. versig olvasnám föl. Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazulta -e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Látott tehát, át, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljesí a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. Itt azért felmerülhet a kérdés, bennem is felmerült, hogy nem mond-e ez ellent Pálapostól rómaiakhoz írt levelének negyedik részével, amit most így ide mellé is olvasnék. Ha egy mondatot kiragadunk, akkor mindenképpen jól észrevehetjük a, az ellentmondást. Ö, majd mindjárt mondom is, hogy melyik az az egy mondat, ugye? Hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által, ugye ezt írta Jakab, és elemben mit ír Pál? Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám a mi test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságú. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az Isten telent, annak a hite számít igazságnak. Tehát maga az, hogy... Első ha a két mondatot egymással szembeállítjuk, akkor tényleg homlok egyenest ellentmond. Az egyik azt mondja, hogy nem csupán, a hogy, hogy cselekedetekből igazul meg, nem csupán a hitáltal. Ugye Pál meg pont fordított, hogy hitáltal igazunk meg és nem cselekedetekből. Eltartott egy darabig, mire megfejtettem, hogy ez valójában nem egy ellentét. A két mondatot kiragadva valóban ellentétnek tűnhet. De én inkább azt látom ebben, hogy Pál és Jakab két különböző szemszögből tekinti ugyanazt a történetet, ugye az Egymózes Mózes 15.6-ból Ábrahámot. És mind a ketten ugyanerre is hivatkoznak. És ugye Jakabnál fenn, hogy mit ért volna Ábrahám hite, ha nem lett volna cselekedete. Tehát azt látjuk, hogy hogy Ábrahámnak ígérete volt az úrtól, tehát hitt az úrnak, hogy, hogy ő lesz majd annyi sok embernek a, az ősatja, és ő lesz majd az, aki által az emberek üdvözölnek. És ez számította be Istennek igazságul. Ez megtörtént, akkor Ábrahám, ha jól emlékszem, 99 éves volt, talán vagy még fiatalabb, mert most nem vagyok biztos teljesen. És utána eltent még jó néhány év, mire iszákot a fiát, aki az ígéret szerint megszületett, ugye megpróbálta Isten utasítására feláldozni az oltáron. És ez már csak a cselekedete volt arra, amiben hit már évek óta, vagy talán évtizedek óta, és nem egészen azt cselekedte előtte, mint tudjuk. Tehát azért ő megpróbált máshonnan fiat szerezni, mint amit az úr ígért. Tehát nem minden cselekedete az úrért égett. És ezzel ez egy jó példa nekünk, vagy egy bátorítás, hogyha néha mi is elbukunk, akkor, akkor azért tudunk az Úrhoz jönni, és tudunk úgy cselekedni, hogy, hogy a hitünknek bizonyítéka legyen. Tehát tulajdonképpen, amiről itt Jakab beszél, az az, hogy Ábrahám cselekedete lett a hite bizonyítéka, amikor Izsákot az oltára tette, és hát majdnem föl is áldozta. Ellenben Pál arról beszél, hogy, hogy Isten azt fogadta el neki igazságul, hogy hit benne. Tehát hogy két teljesen mást. Az egyik inkább a, a hit gyakorlati oldaláról nézi Jakab ugyanazt a, ugyanazt a történetet, Pál viszont a hit oldaláról nézi. Tehát, Ja, úgyhogy Ábrahámnak nem a hite van cselekedete által, hanem a cselekedete van a hite által. Tehát, hogy nem, nem a cselekedeteiből következett az, hogy, hogy ő hitre jutott, tehát nem cselekedetekből van a hite, hanem a hite volt az, amelyik cselekedetet. Ezt a szót soha többet nem fogom használni, mert nem bírom kimondani. gondok hogy a metnek milyen jó lenne. Tehát ilyen. Szóval arra jutottunk, hogy ha ez az ellentét nem igazi ellentét. Tényleg, ha egy-egy mondatot kiragadunk mindkét levélből, akkor azt mondhatjuk, hogy egymásnak ellent mondanak. Én meg úgy látom, hogy matematikai feljel gondolkodva, hogy két irányból bizonyítják be ugyanazt. És, és maga a bizonyítás az, ami eltér. tehát Nem, nem az, amire, amit, amit ezzel mondani akarnak. Tehát, ha nem teszem, én azt gondolom, akkor nem hiszem. E, egyszerűen csak csak erre akar uh, Jakab rámutatni, és uh, ha megnézzük a folytatásban a 25-26. részt, amit mindjárt fel is olvasok, és ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazulta -e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsájtotta előket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Ez, ez egy újabb példa, amiből egyébként sokkal több van az Ószövetségben, amit fel lehetett volna hozni, hogy ugye Ráháb tette azt, amit hitt. Nem, nem azért tette, mert utána majd hinni fogok, hogy jó, ezt megteszem, és majd hiszek az Úrnak. Nem. Először hitt az Úrnak, és aztán megtette, amit kellett. És ezzel a cselekedete összhangban volt a hitével. Ha belegondolunk, mondjuk mi lett volna Jerikó falaival, ha elhitték volna ugyan, hogy körbe kell menni, és majd ledől a fal, de ott álltak volna, és várták volna, hogy na, akkor majd ledől a fal. Tehát ha, ha, ha a hitünket nem, hitünket nem követi cselekedet, akkor egyrészt nem tudjuk bizonyítani, hogy valóban elhittük, hogy hisszük, amit az Úr mond nekünk, másrészt nem fogjuk megtudni, hogy mi az, amit, amit ezáltal számunkra és mások számára is adni akar. Tehát gondolhatjuk, hogy igen, igen, az úgy lesz, az úgy lesz, de ha mi, mi cselekedetünkben nem tesszük azt, amire hívott, akkor nem tudom. Tehát ezt így próbáltam végig gondolni, pont ez a Jerikó fal, hogy oké, okay, ők elhitték, de nem mennek körbe. Akkor tényleg nem dőlt volna le, vagy ledölt volna akkor is, vagy tehát az érdekes, és ha csak hatszor megyünk körbe, vagy így próbálkozunk azért sokszor ezzel is, hogy az Úr mond valamit, hogy erre kell menned, ezt kell csinálnod, és ha nehéz, és bugyutaságnak tűnik, és nem tudom, sokszor olyan lehetetlennek, akkor így féluton megállunk, vagy csak gondolkodunk, áh nem, nem, azt nem kell tenni, nem. Ha elhisszük, akkor, akkor fel fogjuk tenni, akármilyen, akármilyen bugyutaságnak tűnik. Talán a Balázs mondott egy jó példát erre, hogyha ugye hisszük, hogy van egy bomba a házban, akkor nem fogunk bemenni megnézegetni, hogy tényleg ott van-e, hanem akkor elhittük, és szaladunk a másik irányba. Tehát ez a különbség a, a hitünkben a cselekedet, és az, hogy valóban, akkor feltetjük a kérdés, hogy valóban hisszük-e. Tehát, hogyha hisszük, hogy ott van, nem fogjuk megnézni, akkor jól elszaladunk, és nézze meg másoknak ez a dolga. Persze, hogyha tűzszerész vagy, akkor lehet, hogy neked meg kell nézni. De egyébként minden normális ember a másik irányba fut, hogyha elhisz, hogy az valóban ott van. Ha kétségeid vannak, akkor nem hiszed el. Én, ezt, én ezt, elég sarkalatosnak, vagy nem is tudom, ilyen szögletesnek tűnik, de azt gondolom, hogy ez, ez így van. És ugye itt az utolsó igevésben újra, újra felhozza ugyanazt egy másik példával, hogy a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. Tehát így ez annyira egyértelműen és nyilvánvalóan leírja Jakab, és így, Majdnem, hogy így bántó, tehát hogyha, mint így hívő, kapok egy ilyen levelet, így felolvassák, így belegondoltam bele ebben, amikor így a korai gyülekezeket, nem. gyülekezetekbe, te, tudjátok, ezt felolvasták, akkor, akkor így nem bántó lehetett, hogy és ha ezt nem csinálod, akkor neked halott a hited. De ha halott, halott az nincs, az nem működik, az, az nem bizonyítható, az, az nem csinál semmit. Tehát a halott az csak halott. És, és azt kell látnunk, hogy a mi ami felelősségünk is, egyébként azt gondolom, hogy a világ csak nagyon sokszor csak általunk láthatja meg Istent. És nem, nem abban, hogy mondjuk, hogy én hiszek Istenben, ebben nem látják meg Istent, vagy az ő csodálatos tetteit, hanem meg tudjuk mutatni ezt azzal, ahogyan élünk, ahogyan cselekszünk, ahogyan teszünk mindent a hitünk szerint, és nagyon sokan csak ezáltal fogják látni azt, hogy kicsoda kicsoda Krisztus, és hogy ő, ő mit tett értünk. És ugye föltettem a kérdést az elején, hogy, hogy a hit cselekszik, ez egy kérdés volt, és azt, azt kell, mondjam, hogy igen, hogy a hit cselekszik. Hogyha hiszel Jézusban, és az, abban, amit, amit ő megtett értünk, akkor a te hited is cselekedni fog. És nem csak egy, egy halott hit lesz, ami, ami csak szavakból áll, és, és abból, hogy elmondott, hogy ó, igen, én, én hiszek, és de mégis miben hiszem? Hát hiszem, hogy Jézus van. Ezt ugye írta Jakab is, hogy hát az ördögök is hiszik, hogy ugye egy az Isten, rettegnek is tőle. Tehát az ő cselekedetük azt bizonyítja, hogy ők ugyan elhiszik, és tudják, hogy mire képes, de mégsem benne hisznek, és azért félnek tőle. Tehát ők hiszik, hogy talán legyőzhetik Isten, de a cselekedetük azt mutatja, hogy, hogy rettegnek tőle, és és ezáltal, ezáltal azt bizonyítják, hogy ők valóban elismerik, hogy Isten nagyobb náluk. És van még itt egy apró bíztatás, amit felírtam, hogy, mi, hogy miről ismernek meg minket. Ugye, ezt az 1 János 3.10-ben, János első levele, Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, az nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Tehát, hogy nem most is, is ezt írja, hogy aki nem cselekszi az igazságot, az, az nem is hisz benne. Tehát, hogy egy jó példa, nagyon gondolkodtam, hogy melyik lenne a jó példa, de úgy döntöttem, hogy a saját kezem lesz az, mert az mindig kéznél van. És Ugye a hitünk az olyan, mint mondjuk a tegyerem. De hogy én bárhova teszem, a másik fele is fog vele menni, ami a cselekedeteink. Tehát, hogyha a hitünk változik és mozdul, akkor a cselekedeteink kénytelenek lesznek vele menni. És ez nem szavakból áll, és ez nem abból áll, amit mondunk, hanem valóban, amit hiszünk, és ezzel együtt teszünk. Tehát így tehetem akárhova a kezemet. A másik felét elég nehéz lenne levenni róla. És... És én csak ezt így biztatásul szeretném így a végére mondani, hogy, hogy mozduljon a, a hitünkkel együtt a cselekedetünk is, és ha valóban igaz hittel hiszünk a Jézus Krisztusban, és abban, amit, amit ő tett értünk, akkor, akkor nincs más választásunk, és nem is tudunk más tenni, hanem a cselekedeteink ezt követni fogják a hitünket. Úgyhogy én, én kívánom mindenkinek, hogy hogy tudjon a, megnyilvánulni a, a hitünk a mindennapokban, a hétköznapokban, a munkahelyünkön, és tudja követni a, a hitünket a cselekedetünk minden körülmények között. Imádkozzunk! Egyem, köszönöm neked ezt a, a lehetőséget, hogy így itt állhattam, és szólhatom a Te ígédet, Uram, Te általad, és a Te dicsőségedre. Remélem, Uram, hogy hogy Te így át, tud, vagy át tudtam adni a Te üzenetedet, Uram, és, és kérlek, hogy így munkálkodj a gyülekezetben, és, és legyen meg a Te akaratod, Uram, a hétköznapjainkban, hogy, hogy valóban tudjuk azt cselekedni, amiben, amiben hiszünk. Uram, azokat a jó cselekedeteket, amiket Te előre elkészítettél számunkra, és, és nem a saját büszkeségünkre, hanem, hanem a Te dicsőségedre. Jézus növében. Amen.